Eu vampir caragiot. caragheosă! Curat caragheosă! Pardon să iertească, ne fănică, că întreb, vampir, ce e aia vampir? Unul, unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului. Dumneata sus sângele poporului? A, oăăăăăăă! Curat, mordă! Ei nu s Nu legat! Cu toată a dumnealui, cu toată societatea morfologică a dumnealui, degeaba, să-mi rază mie mustățile. Și mie! Dar în sfârșit lasă asta, la l să urle ca un câine. Curat ca un câine. Cine oare nu recunoaște de îndată ce le aude aceste celebre replici din celebra capodoperă a teatrului românesc? Unele au devenit folclor satiric, sunt reluate cazicale, s-au autonomizat, trăiesc și o existență de sine stătătoare. Nu numai la noi. Căci o scrisoare pierdută e piesa cu cea mai senzațională carieră națională și internațională din întregul nostru repertoriu. După știri incomplete, se pare că ar fi fost tradusă până acum în peste 50 de limbi și reprezentată în vreo 40 de țări. Acasă a fost jucată de absolut toate trupele, iar la un moment dat a devenit cap de afiș, în același timp la două cele mai bune teatre bucureștene, fenomen fără precedent la noi. Exegeze proaspete vin să sporească în fiecare an uriașa bibliografie consacrată comediei caragelini în general și scrisorii în special. Nu avem prea multe date despre geneza piesei, ele fiind hotărât mai puține decât speculațiile făcute asupra posibilității motivelor generatoare. Se pare că autorul, care debutase destul de furtunos cu o noapte furtunoasă, a început să scrie noua sa piesă în vara anului 1884. La 19 septembrie îl vestea pe Tito Maiorescu că piesa este gata toată. La 23 septembrie și la 5 octombrie o citea la Junimea, de față fiind și h și Alexandrii, iar câteva zile mai târziu intra cu ea în lucru la Teatrul Național, unde s-a repetat timp de o lună, ziua și noaptea. Ion Bacalbașa povestește că autorul a avut un cuvânt de spus în ce privește distribuția, a asistat la toate repetițiile și fiecare actor a creat tipul așa cum i-a arătat autorul că îl vede. Totuși, regisor era Constantin Notara. Iancu Petrescu își amintește că dramaturgul ar fi fost grozav de scriitor la repetiții, dar că a căzut de acord adesea cu regisorul, printre altele convenind că nu e nevoie de costume noi. Numai pentru Dan Danache s-a cumpărat o pălărie de Panama din Lipscan. Orchestra era dirijată de E. Hübsch. În actul 3 apăreau cam 40 de statiști, adică figuranți, printre care se afla și cupletistul De Ionescu de la Grădina Union și viitorul regisor Paul Guste. Scena, va amintiți de sigur, cere aici lume multă, vociferări și încăierare. Dați-mi voi! Dați-mi voi! Stimabili, onorabili, faceți tăcere! Sunt gestiuni importante, arzătoare la ordinea zilei. Aveți cu de gărătare!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 și din punctul de vedere de voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. La anul 1821 fix... Dacă ne întoarcem iar la un 1821 fix, de am Dați-mi La luna anul 1821 fix? Dați-mi voi! Vreau lupe să aveți puțin pică? Cu ce răbdare venerabile, domnule prezident? Ceasurile sunt înaintate, sunt și alți oratori înscriși să vorbească. Onorabil orator a promis să încheie cât se poate mai scurt. Păi ce fel de scurt e asta să o luăm a doua oară de la 1821? Aaaa! Dar și voi? Stimabile, eu gândesc că n-ar fi rău să sărim la 48. Mai bine la 64! Așa! Așa! Așa! Așa! Așa! Adică la plebicist! Da, la plebicist. Da voi, domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul! Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul... Dacă mă iubești, tima bine, fă-n să trecem la plebicist! Dorința adunării! Da, domnule prezident! Să trecem la plebicist! Ce la 1864 vine, mă înțelegi, ocasiunea, să pronunțe poporul prințul plebicist. Să vedem însă mai înainte, să vedem dăm seama bine de ce va să zic. de ce este un plebicist. Sfim ce este plebicistul, mersi de explicație!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 Să vedem ce este plebicist. Plebicist! Aici nu e vorba de plebicist. Dați-i voi! Mi <gri> se pare că atunci nu zicem 64, să nu căutați a încerca, mă, ca să mă combateți. Voi dovedi cu date istorice, că toate de popoarele își au un 64 Dați-mi voi, nu-i vorba de 64. Dați-mi voi, domnule președinte! Avile onorabile, faceți stări, avem chestiuni arzătoare! Cum, domnule președinte? De unde par unde 64 chestii arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă înșel, îmi pare că suntem în anul de grație 1883. Ce are face? Chemați pe onorabilul orator la cestiune. La, cestiune. la cestiune. Stimabile, să lăsăm plebicistul, dacă mă iubești, să trecem la chestiune. Domnule președinte, ați binevoită a mi -a cuvântul. Eu cred că trebuie trebuit... dacă mă iubești, fă să lăsăm dracului plebicistul să trecem la chestiune. Dorința adunării Ajungem dar la chestiunea reviziunii Constituțiunii și legii electorale. Aaaa, aaaa, aaaa. Aaaa, aaaa. Aaaa, avescui, cintică, la premieră Tipătescu era notara, pristanda Ștefan Iulian, cetățeanul turmentat Mihai Mateescu, trahanache Iancu Petrescu, farfuride Alexandru Catopol, Cațavencu, Ion Niculescu, Zoe Aristița Romanescu, institutorul Popescu, actorul Vasile Alexandrescu, tatăl viitorului regisor Sica Alexandrescu. De remarcat că mai toți interpreții erau tineri sau foarte tineri. În decembrie 1884 avea loc premiera și la Craiova, Caragiale fiind prezent la ultimele repetiții alături de animatorul scenei locale, Iona Nestin, insistând mai ales asupra actelor 3 și 4, după opinia sa, cele mai grele, iar cu câteva zile înainte de anul nou s-a dat primul spectacol și la Iași, unde prietenul autorului, Petre Misir, s-a ocupat îndeaproape de pregătiri. Reprezentația Craioveană a fost onorabilă, dar despre cea ieșană, vlăhuță, zicea într-o scrisoare că e mizerabilă, iar Misir însuși o descrie autorului tot epistolar ca mediocră. Premiera absolută de la București, marți 13 noiembrie, a fost un eveniment, la ea asistând personalități ale timpului. Dacă asupra succesului enorm de public concordă absolut toate relatările presii, din numeroasele cronici, în ziarele România Liberă, Voința Națională, Telegraful, Românul, L'Endependance Român, Națiunea și altele, majoritatea defavorabile și chiar ostile autorului piesei și artiștilor, Spectacolul se reconstituie la nevoie. Aflăm astfel că agamiță era, citez, de o dobitocie înfumurată. Ei, în sănătatea legătorilor care au probat patriotism, mi-au acordat asta, cum se zic, de, de, de Hei, Aha, lor! Eu, care familia mea, drapăt cu sopt în cameră. Eu, ca românul imparțial, care vă să zică, cum am zis, aș vă zi să trăiască. Trahanac era jucat, citez, cu mult natural, replica aveți puțin tică răbdare, variind la fiecare moment ca intonație și intențiune. Ai țin de grăbdare, estimabile, nu dau voie nimănui să-și permită, mă înțelegi să-mi măcar cât de puțin pe fânic. Pentru mine, estimabile, mă înțelegi să vie cineva să-mi neva. Asta pe Joițica. Pe până Joițica, onorabilă! Mărerea unei că Saharionui nu... Ai țin de grăbdare, zic, pentru mine să vie cineva să bănuiască pe Joițica ori pe amicul Fănică, tot una e. Eu un om cu care eu nu trăiesc de ieri de altă, ieri trăiesc de opta. O jumătate de ani după ce m-am măsurat a doua oară. De opt ani trăim împreună ca frați și niciun minun n-am găsit la omul ăsta măcar atitica Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăruiam eu și cu Joițica și la dreptul vorbind? Joiți că mai mult! Ei, se înțelege, damele sunt mai ambițioase. Ai țindică răbdare, nu de ambiți că nu era prieten pentru interesul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru? Cacavemco se arăta, după o cronică, arrogant, îndrăzneț, mișelnic, umilit. Actorul fiind sfătuit însă de un cronicar, aș modera intonările că ce altfel ajunge să strige prea tare. Eh, cum s-a trimiți în cameră, nene, pe estimabil. Nu zic, are ideile, opiniile lui și eu respect ideile, numai să fie sincere. Și el e sincer, n-ai ce zice. Respect la orice opiniune, dar să-ți fie stimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite și să te sferie mereu, cu Europa, cu zgodugiri, cu teorii subversive. <laughs> Asta nu mai merge. Astfel de opiniuni nu ne respect să-mi ne să-i spui. Nu, uite ce suține farfuridi n înțeles, susține că adică după istorie, de-aia se teme de zguduiri, Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte latină. N-ai auzit? Chiar a zis-o el, surorile noastre de ginte latină, da? A zis-o. <gătări> Voi dați că le sunteți băieți bun, dar aveți-mi cu <gătări> Cum vă vorbește cineva de istorie s-a are dreptate. Ce istorie? Apoi dacă e vorba de istorie, apoi ce te învață istoria mai întâi și întâi? Că România de la Traian... nu e așa? Adică străbunul nostru. străbun, ce nostru? Vezi că nu știți? Or, mai întâi și întâi, istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte... Stă pe loc, mai chiar înapoi. napoi Că progresului este așa, că cu cât mergi mai ute, cu atât ajungi mai departe. La farfurii de se observa, citez, o tendință de exagerațiune. Ce se fac? Pa pe la București, la minister, la Gazete, scur și cuprinzător. Trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru Niferistul Cazavencu, pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei trădare. E tare, prea tare. Noi îi Trebuie să-i curași ca mine, trebuie să-i scălești. O, o demanonimă! Zoie se vedea a fi. Duioasă, pasionată, vie, când blândă și rugătoare, când încruntată și amenințătoare, cu manifestări de plâns și râs inconștient, spasmodic. Minocitule, ce ai făcut-o? Am pierdut-o. Ah, de ce nu poți să te omor? Omoară, mama, dam, omoară mă, dam, o măcar nu e vina mea. Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? În scandalul, în bătaia de la -al altă seară de la întrunire. Cine nu știu, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea o aveam în la pălării. Care v să zic adevărat, ai pierdut-o. Da.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 te am scăpat eu, acum te eu și n-ai să scap decât atunci când mi-ai găsit scrisoarea. Pentru că poate să mai ai noroc să o găsesc. groagă de la Dumnezeu să o găsesc, ca să-i jocul. Domnule Casavencu! începe să te părăsească norocul și să mai treacă și în partea noastră. Ești pierdut, da, pierdut, gita! gita. Doamnă, pentru Dumnezeu! Gita. Pristanda era caracterizat ca... Îmlădiat de atâtea în convoieri, pripit la rost, ca și la umblet. Să-ți cu anăjeții, că nu vă supărați. Este cineva, cineva pe care știți dumneavoastră bine, Așteaptă aici. Ar voi să vă vorbească, dar numai dumneavoastră. Da, eu l-am trimis pe Coronfănică la Telegraf, pentru că să rămâneți dumneavoastră singură. Amintiți, Am nu e adevărat că îl cheamă miniștrii. Știu că o să mă ocărască, o să mă bată că l-am trimis la Cai Vers pe Perez, dar lasă-mă ocărască. Să mă bată. Nu e mai mare mieu? Nu este pânul meu de la care mănânc pâinii eu și 11 suflete? L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră, cu a nejuiticot. Îl primiți, da? În sfârșit, cetățeanul tormentat era notat ca abuzând de sughițuri. Nu s am spus? Mă începe! Eu pe cine avem? Pentru cine? Pentru domnul Nae Casavencu. Pentru. Nu mai e bunic, ca Pentru că ești un om vițios. Nu mai e bunic, amețesc. Pentru că, că te-ai lăsat să-ți ia de buzunar, să-ți fureți scrisoarea. E, nu faci nimic, poate mai găsim altul. să mă să vorbesc, pentru că ești... Alegatul. Nu, pețiv, vicios, păcătos. Pănică? Da, pețiv. Uite așa cum ești turmentat, ești băut. Aș. Uite, nenorocitule, miroși care de-o poștă. Asta este mirosul meu, natural. Miroș arom. E, bravo, vrei să-mi miroș unii din protagoniștii premierii au deținut mulți ani în șir rolurile, Iancu Niculescu l-a susținut pe Cațaven cu 30 de ani, Iancu Petrescu Petrahanache peste 40 de ani, dar afirmația că a existat un tip unic de reprezentație, parafat de autor ca atare și păstrat intact în veac, e neîntemeiată și denaturantă. Chiar la două săptămâni după premiera bucureșteană, Caragiale îl încuraja pe Anestin la Craiova să facă un cetățean mai treaz ca la București. Sesizat la Buzău, unde se afla în 1895 că unii actori și făcuseră capete asemănătoare cu ale unor politicini notorii, care le oprește drastic reprezentația cu apostrofa vestită că el n-a scris bufonerii și explică precum că aproape toți artiștii care au creat rolurile fiind morți orice reprize ca să fie într-adevăr onorabilă ar avea nevoie de o punere în scenă fundamentală ceea ce de altfel însuși face în 1898, distribuindu-l în cetățeanul turmentat pe Iancu Breziano, în zoie pe Elena Levanda și așa mai departe. Despre această nouă premieră s-a spus că a fost un fel de renaștere a teatrului românesc. După o săptămână din inițiativa lui Spiru Hareț, scrisoarea inaugurează primul matineu teatral din România, la 11 octombrie 1898, ora 14. Aici apar alți actori jucând altfel rolurile, areștii de Demetriad, Petre Liciu, Eleonora Mihăilescu. Publicul îl ovaționează delirant pe autor care vine din fundul sălii pe scenă pentru a-și îmbrățișa noi interpreți. Sub direcția lui Davila în 1905, spectacolul Teatrului Național primește unele amendamente și tot astfel și în stagiunea 1912-1913 când Davila reia absolut toate piesele lui Caragiare în șir. Evident, alta a fost viziunea, dacă nu de ansamblu, măcar în detalii substanțiale, la Cluj, unde în cea din 3 a Teatrului Național, 1919-1920, tânărul regisor Sica Alexandrescu i-a oferit rolul tipătescului Aurela Tanasescu, pe pristandaj jucândul l al Ionescu Ghibericon, iar pe Cațavencu, ne Neamțu Otonel. Și cu totul alta a fost montarea, mai târzii, de la Iași, cu Miluță Gheorgheu în farfuride, Nicolae Șubă în cetățeanul turmentat, Ștefan Dăncinescu în vencu. Prin 1924, spectacolul bucureștean se deteriorase grav, astfel că s-au auzit glasuri cutezătoare, pledând pentru adecvarea sa la gustul vremurilor noi. Cronicarul Camil Petrescu elogind comedia în care, cum spunea, replicile toate parcă sunt cele mai extraordinare sinteze artistice dintre multele câte s-au scris pentru teatru, Aprecind interpreții nota notar net. E locul să amintim însă că e absolut necesar ca direcția teatrului să încerce să formeze o nouă echipă dintre cei tineri și asta atâta timp cât încă sunt în viață cei care au creat aceste roluri. Și Liviu Rebreanu se gândea în 1941, la jubileul de 300 de spectacole, că piesa, citez, ar avea mult de câștigat pentru spectatorii de azi, dacă s-ar încerca să se adapteze stilului dramatic actual. Textul, respectat cu Sfințenii, poate fi realizat scenic într-un stil modern, prin care să se sublinieze mai puternic substanța comediei. Asemenea, experiența ar avea multe șanse să stârnească mare interes și să dovedească mai eclatant, eterna actualitatea scrisorii pierdute. Asemenea, experiența avea însă să se întreprindă de abia în 1948, în condițiile noi ale teatrului românesc, când că Alexandrescu și strălucita echipă de la Teatrul Național, construiră o montare radical nouă. Fănică, fănică. Zoli, știi! -n? Știu, sunt nenorocită, fănică, știu. Am fost dincolo, nu dai. Am intrat pe scările cade întors. A venit numai de cât după Zaharia. N-am avut curaj să dau aici cu el. Măcar că nu crede. Am auzit tot. Tot, tot. Sunt nenorocită, fănică. Când a plecat ghiță, l-am chemat dincolo. I-am spus tot. Numai el ne poate scăpa. De unde a Eu am știut numai de cât după Zaharia. Uite. Îi două scrisoare. Stimabilă doamnă, la redacția noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect și adresat domniei voastre. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în mi Binevoiți, dar a trece dată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum, cum, când ai pierdut biletul, Zoe? Nu știu. altă seară când am plecat de la tine, l avea când am ajuns acasă, nu știu dacă îl mai aveam. Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot în buzunar. buzunar. Ah, ce noroc! m-am luat la Căța De el acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Am publică scrisoarea, poemă. Lupta este disperată. Vrea să ne omoare. Trebuie să-l omorâm. Și nu mai vine ghiză. Pe l-am trimis eu la Căța să-i cumpere scrisoarea, cu orice preț. Care va să zică că e acolo. Sigur? De gravă. Acel spectacol însemna nu numai continuarea unor modalități păstrate, ci deopotrivă și un moment de discontinuitate radical novator, căci ambitusul hermeneutic al noii montări era considerabil, fructificându-se în exegeza prealabilă toate cunoștințele cu privire la epoca lui Caragiale, substanțializându-se comedia și direcționându-se satira, ridicându-se sub toate aspectele cota socială a personajelor, și restituindu se umanitatea complexă simplificată anterior până la unele scheme teatrale ale comicului etern. Premiera din 1949 a fost o adevărată redescoperire întâmpinată cu cea mai francă adeziune de toată critica nouă. Spectacolul din 1949 n-a fost însă niciodată fixat într-un chenar definitiv. Din motive bine echipzuite, iar alteori din inexorabilități ale destinului, el a fost revăzut mereu schimbându-se la un moment dat chiar elemente importante ale cadrului plastic în sensul unei stilizări a de epocă. S-a modificat de mai multe ori distribuția. Oricât de mult ar dori un regizor să conserve interpretarea unui anume rol în dispozitivul scenic stabilit, actorul inedit aduce în acel rol, chiar dacă prin absurd nu s-ar strădui decât să-și mimeze perfect antecesorul, o altă manieră, alt conspect personal, altă fizionomie, stabilind neîndoios și o altă calitate a comunicării cu partenerii. După ce l-a jucat alt critic pe Tipătescu, irascibil, nestăpânit, veninos, sarcastic, personajul încredințat lui Nichi Atanasiu a devenit ironic, distant, suspicios, bon om. Așa, astfel dar onorabile domn, dumneata, prin ce mijloace nu -mi pas?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 un om politic... Adică, dumneata... mi voi. Un om politic trebuie, mai ales în niște împrejurări politice ca acele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură, hotără o mișcare generală, mișcare ce, dacă vom lua în considerații trecutului stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru... Mă rog, onorabile, încă o dată, ce îmi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt? Eh? Dacă ești așa, dacă vă ești scurt, iată. Voi să nu mă combați ceva mai mult să mi sprijin candidatura candidatura dumitale onorabile domn nu ți se pare că cer prea mult atunci dumnata care mi-a propus schimbul care îmi face întrebarea trebuie să mi răspuns Bazău spune nu ți se pare prea mult ai ce zici nu dacă s-ar retrage Comitetul Permanent și am rezervat un loc pentru preubilitul domn Cățavencu. E nimic, stimabile. Dacă în postul de avocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu? E puțin onorabil. Dacă în locul de primar vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Nicolae s-ar numi tot nenea Cățavencu? Ai? Și dacă și moșiază voiul din marginea orașului? Dăm voi, estimabile.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 Știi bine ce vreau? Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogoman, unde sunt cel trei între fruntași politici. Vreau ce vrei! Pentru ca apoi în interpretarea lui Constantin Bărbulescu să se arate surăzător, manierat, afabil, violent în cuvinte, dar stăpânit în gesturi, aman de salon al doamnei și răsfățat al întregii familii Trahanache. Contul s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri. Da? Eh, S-au pus 44 de steaguri. S-a pus cu că s-a pus. Poate unul, două o să le fi de vântul jos, dar s-a pus. 44. 44 în cap o Nu-mi o Mofsurghiță. Nu m-am plimbat eu la luminație în drăsură cu Zoe și cu nenea Zacharia în tot orașul. Tocmai acum cum aia cu, cu lumea să zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță. Îmi pare rău. Tocmai cu Ana Joițica, tocmai dumneai care de... Să ne așteptăm de la Dumnezeu la o protecție... Păi aia n-a zis-o cu a, a, -a zis-o zis de glumă. Nu știe și nenea Zaharia și ea, că ești omul nostru. Al dumneavoastră Coanefănică și al Coanejoitichii și al Conuzaria. Și le-ați numărat Coanefănică? E, așa e, 44. Vreau 14, 15. Apoi să le numărăm Coanefănică, să le numărăm. Ei, două la prefectură. Două două pe piața 11 februarie, 4. două la primărie, unul la școala de băieți, unul la școala de fete, unul la spital, 9. două la catedrala Sfântul Nicolae, două la prefectură mai pe mai Mai numărat pera de la prefectură. Nu, care fânică să trezi? Două la primărie 18, 4 la școală 24, două la catedrala Sfântul Nicolae 30. Mai numărat odată pe toate astea așa. Doamne rău. Doamne, pozește care fânică să trezi? 44, în cap. 44, cum zic? 1 2 poate vânt, oricine știi. fițse. Păi nu mă orbi de la obrază așa. Familie mare, renumerație după buget mic. Ia să răsăm, După Ion Talianu, care dăduse un profil onctuos levantin lui Cațavencu, Niki Atanasiu a configurat un revist pletoric de o demagogie funambulescă. Iată un fragment în interpretări atât de diferite. Poftiți, Coarenicule, poftiți! Și zău, să pardonați în considerația misii mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine. Așa e polițaiul. Tatăl să fie, trebuie să ridici, ridici, n-ai ce-i emisii. mă rog, să pardonați. Îmi pare răujiță că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția. Într-un stat constituțional, un poliția nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument...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 cum ar fi posibil martiriul dacă n-ar exista călăul? Curat cu anemicule. Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voim să se dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache. Pe dânsa voi să o văz. Mai vorbă cu anemicule pe Coana ca pe dumneei ei. Cunu nici nu e aici. Poftiți, poftiți ce descuare anemicule. Mă duc să-i spui ani Joitică că ați venit. Pot să-i adaugi chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat disgrația dumneai ei. Ascult! Mare pișichier, strașnic prefect ar fi ăsta. În sfârșit capitulează. Se putea altfel. Iubitul scumpul venerabilul Nena Zaharia parcă l-auzi de seară proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul farfuride. Scopul, scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambeta. Amabilul fănică trebuie să facă venind de moarte. Atât mai bine pentru mine. Își pierde mințele, atât mai rău pentru el. Marestează atât mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cu minte ca toți, mă cheamă. Și eu, politicos, iată-mă, gata să sărut mâna cu respect. Mă rog, n ai ce face.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 Cetățene, nu-i da condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin, compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache, pe dânsa voi să o văz. Mai vorba, cu Nicule, pe Coana Joițica, pe dumnei ei. Conopănică nici nu e aici. Poftiți, poftiți, ședeți, cu Nicule. Mă duc să spui Coane Joițicii ca să venit. Pot să-i adaug chiar că mă grăbes să mă întorc în temnița, unde m-a aruncat disgrația dumnei ei. Ascult? Mare pisichier, strașnic prefect ar fi ăsta. În sfârșit, capitulează, se putea altfel iubitul, scumpul, venerabilul nenea Zaharia. Parcă la uz de seară, proclamându-mă candidat al colegiului, sermanul Farfuridii.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 Nu văzut pe cuana joițica. Cipotez că o preferam pe ea. ține doamne! Înstimabile domn, scuzați-mă dacă vă ar părea că mă La fel s-a întâmplat cu Zoe, Brânzovenescu sau Dan Danachi. În 1956, revăzând spectacolul în vederea turneului la Paris, Regisorul i-a alertat până într-atât ritmul încât în marea sala Teatrului Sara Bernard durata reprezentației a fost de numai 125 de minute, fără să se fie omis vreo replică. Ca martor ocular al acelui triumf memorabil în cadrul Teatrului Națiunilor pot afirma că eu însă m-am fost surprins de celeritatea peripețiilor, ce nu afectau însă distincția comportării și rostirii. Montări într-o optică personală, diferite de cea bucureștean, au mai încercat Marin Iorda la Craiova, Radu Stanca la Sibiu, Horea Popescu la Timișoara. În 1961, Ion Finteșteanu a creat cu studenții săi la Institutul Caragiale un alt fel de spectacol, tendința afirmat novatoarei exprimându-se în dezvăluirea altor, sau și a altor trăsături ale faimoaselor personaje. În ansamblu, spectacolul nu semăna cu acela de la național. Decorurile erau desenate caricatural, costumele claunești, stilul de farsă veloce, atmosfera burlescă. Nu avem știri exacte despre reprezentările comediei în alte țări până în anul 1944. Senzaționala carieră internațională din ultimul sfert de veac, piesa și-a început-o cu spectacole străine care fie reproduceau destul de fidel montarea Teatrului Național, fie erau vizibil înrăurite de concepția ce guvernase această montare. Sica Alexandrescu a fost invitat să o pună în scenă la Lodz, Anver, Tampere, Rotterdam și și-a respectat pretutind în cea mai mare măsură ideea scenică inițial găsită. De la un moment dat însă, piesa a început să circule independent datorită unor bune traduceri și să fie preluată, cum era firesc, ca o operă fundamentală a literaturii universale care se cere interpretată. În 1955, trupa mică de la Teatrul de Poș, a creat un spectacol de condiții modestă, sala avea 80 de locuri, iar scena vreo 6 metri pătrați, dar total diferită de accepțiile scenice anterioare. La întâlnirea cu actorii și regisorul Marcel Chiuvelie, despre care am relatat pe larg în cartea mea Teatrul Național la Paris, publicat în 1957, am aflat în multe amănunte că adunarea electorală se ținea cu sala, spectatorii consimțind tacit și voios să se în partizani și adversari ai oratorilor ce le vorbeau de pe scenă, ba chiar uneori și încăierându-se între ei în maniera comediei italiene. Doi ani mai târziu, la Budapesta, la Teatrul Pefi, am văzut o altă montare neobișnuită în alb și negru. Articolul regisoarei, publicat în caietul program. Lămurea că montarea urmărește a semnificat desfășurarea acțiunii într-un spațiu cavou al unei lumi definitiv îngropate. Foarte nostime era apariția lui Cața la închisoare îi se luasă bretelele și șileturile de la pantofi, astfel că acum perorând prin salonul prefectului, își pierdea din când în când încălțările și era într-o primești de asemănătoare și în ceea ce privește pantalonii. În Japonia, spectacolul, din 1962, era transferat cu atâta subtilitate în registru contemporan, încât participarea publicului devenea extrem de vie, după cum povestește regizorul Koji Ozaki. Publicul se înveselea grozav, părându-i se ca autorul descrie nu evenimente din secolul XIX, ci din Japonia timpurilor noastre. S-a râs cu hohote în tot actul dezbaterilor politice din primărie, deoarece recent a avut loc. În campania de alegeri municipale, din Japonia, incidente similare. Din cronica ziarului atenian Catimerini, din 1964, reieșea că reprezentația ateniană îl situa într-un plan avansat de atenție pe aproprietarul ebrietată. Domnul Becas, se spunea în articol, regisorul spectacolului a jucat și rolul cetățeanului turmentat prin interpretare, dându-ne seama treptat și cu surprindere că acesta devine un rol cheie pentru înțelegerea exactă a subiectului. Ce se întâmplase? Printr-o ingenioasă idee regisorală, personajul apărea mut de mai multe ori decât e prevăzut în text, trăgând cu urechea pe la ușă. La teatrul Camerii Verzi din Manchester, într-unire electorală se desfășura într-un asemenea tumult de la început, încât nu mai încăpea în scenă, revărsându-se în sală peste spectatori ca o avalanșă. Foarte probabil că spectacolele indiene, braziliene, jugoslave, suedeze și atâtea altele au descoperit fie ipostază scenice noi ale unor eroi, fie situații noi, fie relații inefabile cu condiția etnică, formația culturală a publicului lor, și contextul teatral specific, căci plurivalența unii atari creației e practic incomensurabilă, iar catenile de asociații posibile, infinite. În ianuarie 1972, la 120-a aniversare a nașterii lui Caragiale, Teatrul Bulandra a prezentat o nouă versiune scenică a scrisorii pierdute în regia și scenografia lui Liviu Ciulei. Coincidența aniversară a dat premierii, și așa așteptată cu enormă curiozitate, o aură aparte. Succesul a fost extraordinar. Reluată în seara următoare și la național, piesa a fost asaltată de public ca niciodată în ambele săli, acesta dorind să întreprindă pe cont propriu comparația și să-și facă propria sa părere. Critica nu a întârziat să-i ofere sprijin integral în cristalizarea acestei păreri. Toți interpreții prezentau, biologic și temperamental, alte date decât ante mergătorii, de asemenea propuneau alte idei privitoare la făpturile piesii și alte detalii definitorii. După cum regia, prelund unele raporturi tradiționale statornicite între eroi, pe altele le schimba, poate încă timid, dar clar, punctând ambianța cu elemente inedite. De pildă, oamenii erau mai decis implantați în mediul lor natural și social, iar acest mediu era mai suculent, descris în realismul său de trivialitate spoită. Tipătescu, Toma Caragiu, se bărberea natural ascultând pitorescul raport al polițaiului. Apoi, la întâlnirea cu Cațavencu, se arăta iute, apăsat, atroce, dezlănțuit și congestionat. Cetăceanul turmentat era realizat savuros de Aurel Cioranu, nu ca un dulce năuc, și mai aproape de caracterizarea ce o face prefectul, care îi spune canalie. S-a Ai văzut, fănică? Ai auzit? Și ghiță nu mai vine, fănică, fănică, fănică, n-a înmenință o nenorocire grozavă. Da, Taci, vine cineva, e ghiță, desigur. Sluga! Cine e Dar ce poftă ești Eu? Eu sunt alegător. Alegător, cum te cheamă? Cum Ce trebuie să spui că vă-i cheamă? Vorba E turmentă! Dracoselea, dar nu-i nimeni afară, îmi lasă să intre toți nebunii, toți bețivii, ei, ei! Nu sunt turmentar, că așa-i țigă, las, că ne cunoaște O cunoaște, că o de la 8 februarie, nu e vorba. Ține la domnale Cațamencu, e din societate. Dar vorba e o legătură, eu un eu, eu pentru ce bătesc, Da, Da, am venit. Tu limii telefonică, dă-i drumul, ia meții de tot. Fii bun cetățene, fii bun, cetățene. Fii bun și dute, mm. dute. du-te, mai vorbim. Da, Dar ce să vorbim aldată? A, a, cu ce treaba avea? <laughs> nu uitați la mine că stai așa de am făcut-o aia oaie de <laughs> Să vezi dumneavoastră cu adevărat la bohătură, că a fost la de tot. Dar fii bun, eu, omule, omule, fii bun și eu, înțelege. Eu am găsit o scrisoare. scrisoare? O scrisoare? Adu-mi tale că trecoare așa-i zica. Ce scrisoare, măi? Trecoare așa-i zica. Am găsit o la altă rșară cu a de la întrunire. Mă de -a la antrenire. de de altă rșară și pula asta trebuie să să cizte atențion. Miserabile! Nu nu nu zguduie. nu aveți... Lasă-l nu să vedem! nu nu nu nu nu am deschis-o și o adus sub un felinar ca să o citesc. Ei n-au apucat să-i spreveți bine, și astfel l-a scoat de domnul Ecațavit cu dată să să-i am băgat-o în buzunar. zice domnul la zi așa, parte din societatea noastră și primești scrisuri la prefectul cedățenei, bravo, zic, aici de la prefectul, zice, am cunoscut cu slova, ia arată-mi, domnule, păi bacă, bacă, nu? mi bacă, nu-ți a dat din vorbă-n vorbă, în vorbă ne am bătut, ne-am abătut la o țuică. una. Două, trei, oră, de cu de cu vin, de cuvine, de cu... A făcut cinste domnaie la băut, aolă, la băut! La scrisoarea? <laughs> scrisoarea? Unde e scrisoarea? Nu, nu, nu striga. Hey. Că amintesc că o am la mine, scrisoarea. Ce-ar putea? Da, o am la mine, domnule, îmi zicea că-l dă o pol Zic nu -mi trebuie trebuie stimabil, e bine parole, spune, A, a vădule, sunt alegător, dar orumea pentru cine votez, am pierdut-o. Oh. Am pierdut-o! Si-a furat-o Adica domnul se prea poate și ca și si De camere, de camere, de camere, de camere... Miserabile, ce-ai facut? l, l, l a Tipul rezumativ și sintetic al lui Dan era o creație inedită. În viziunea excelent comic a actorului Liviu Ciulei, acest bătrân degenerat macerat de vicii bizantine și îmbălsămat în parfumuri fanariote, graseind și plutind în redingota de satin negru, nu era un oarecine, ci mlădița veștedă a unui arbore genealogic impunător de mare familie ciocoiască, tipul cucerind astfel o notă nouă de adevăr politic în detestabilă ierarhia puterii satirizată de caragiale. Generatorul intrigii e Cațavencu, și în spectacol, așa cum l-a jucat Octavian Cotescu, era realmente nu un avocățel agramat și țanțos, ci o lichea versată, sensibilizând prin făptura lui scenică și prin tribulațiile demagogice latura de istorică a lui Caragiale, în sensul că nu degradarea morală era aici pe primul plan, ci fenomenul de cațavencism, adică o chintesență a politicianismului fără scrupule, demagogiei patriotarde, cameleonismului spiritual. Povtiți cu anemicule, povtiți! <coughs> Și, Zeu, să pardonați în considerația misiei mele care ordonă să fim uh, uh, scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine, uh, așa e polițaiul, tată să-ți fie, trebuie să-l ridici, să ridici. Mai ce faci o Da, vă rog.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 Într-un stat constituțional, un polițian nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument! O brațul care lovește, voința care ordonă, e de vină. Eu chiar am scris un articol în privința asta, nu știu dacă l-ați citit. E, e, trebuie să-l fi citit, coarenicule. Eu gazeta, dumneavoastră o citesc ca Evanghelia, totauna! Nu ne vă uitați la mine că. Nu, nu, nu. Pentru mi uh -huh. altele, am eu un sufletul meu. Dar de, le ce face? Familie mare, renumerați pe buget. Mică... Și în sfârșit, cum ar fi posibil marchiriu dacă n-ar exista călăul? Călă... Curat, coalenicule! Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el, nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache, pădânsa voi să o Mai e vorbă, coalenicule, pe care ce-i zica, Cum nu fănică nici e aici. Poftiți de lua slujba Eu mă duc să-i spun cu anii că a venit. Poți i adaugi și chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat disgrația dumneei. Ascult! Mare picior! strașnic prefect ar fi În sfârșit, capitulează. Se putea acela. iubitul, scumpul, venerabil, nenea, Zaharia, parcă l-auzi de seară proclamând mă candidat al colegiului. E, sermanu, Farfurii. E, scopul scuză mijloacele, a spus nemuritorul, ce? Uh, Gambeta? Ah, uh. bine. Amabil, veni trebuie să facă venin de moarte, cu atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile, atât mai rău pentru el. Mai arestează, atât mai bine pentru mine. Coana, joițica mai cu minte, ca toți, mă cheamă. Oh, oh, oh, oh. Și eu, politicos, iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. A, mă rog, n-ai ce-i face? Mâna care-ți dă mandatul. Uh -huh. Dar unde-i Coana Joițica? Nu văz pe Coana Joițica! Spectacolul Teatrului Național din 1948 ne restituia într-un stil desăvârșit condiția istorică și particularitatea comică a personajelor caragialieni. Spectacolul din 1972 ne restituia într-un stil imperfect, dar interesant, condiția sociologică și cea psihologică a acelorași personaje precum și generalitatea lor comică. Spectacolul teatrului Bulandra a potențat, adesea într-un mod nou, comicul nemaipomenit al piesei. Puterea de penetrație a operei căpăta acum un impuls nou. Evident, istoria acestei capodopere nu s-a încheiat. E foarte probabil că vom mai asista la noi reprezentări care să-i dezvălui grandoarea, valorile dramatice, valențele satirice. Operile geniale au acest dublu destin. Ele sunt veșnici în alcătuirea lor dăltuită și, în același timp, se oferă mereu proaspete privirilor lacome de adevăr și uimite de frumusețe ale generațiilor, dornice așa asuma în mod propriu bunurile spirituale moștenite și a le trece posterității împreună cu bucuria proprie de a le fi cunoscut. Ați ascultat biografia unei capodopere. O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, emisiune de Valentin Silvestru, redactor Magdalena Boiangiu.